Bună ziua doamnelor și domnilor, vorbim așadar astăzi despre USR, un partid nou care se străduiește deocamdată să strângă semnăturile necesare pentru a intra pe buletinele de vot la parlamentarele din această toamnă. Așa cum v-am promis, vom trece prin filtrul dumneavoastră la emisiunile România în direct din această toamnă toate partidele care vor intra în alegeri pentru a stabili împreună ce apreciați și ce nu apreciați la aceste partide. Despre Uniunea Salvați România, până în altă nu au auzit foarte mulți români. Liderii săi mai cunoscuți, Nicușor Ordan și Clotilde Armand, au făcut însă o figură frumoasă la alegerile locale din această vară, alegerile de la București, dar pe atunci nici măcar nu exista USR. Exista doar USB, o inițiativă pornită de vreo patru ani, dar mai mult ca o platformă cifică. Vă reamintesc faptul că în 2012 Nicuș Ordan a fost candidat independent la primăria capitalei. În această vară, USR a încercat să atragă cât mai mulți astfel de independenți, declarându-se ca alternativă la cele două partide mari, PSD și PNL. Poate de aici și întârzierea anunțării unui program, abia săptămâna trecută a venit cu unul, dar acesta este mai mult așa un set de principii ce ar trebui să constituie baza de pornire pentru o dezbatere națională, o dezbatere deschisă, zic ei, ce va duce, nu se știe exact când, la închegarea unui program complet al USR. Uniunea Salvați România și-a declarat deschis de asemenea susținerea pentru actualul premier Dacean Cioloș acceptând chiar să susțină după alegeri un guvern care l-ar avea în frunte pe acesta chiar alături de PNL de altfel un număr încă neprecizat de și tehnocrați ar putea demisiona în perioada următoare pentru a se înscrie în alegeri pe listele USR La cum arată în acest moment sondajele de opinie este aproape sigur că USR va deveni un partid parlamentar dar asta numai dacă va reuși să strângă alea 183.000 de, de semnături necesare pentru a accede pe buletinele de vot. Doamnelor și domnilor, întrebarea mea pentru dumneavoastră este cât de serios vi se pare acest partid. În ce măsură va convins până acum să-i acordați votul și de ce, dar mai ales, ce ar trebui să facă sau să nu facă liderii USR pentru a vă convinge să-i votați. Suplimentar față de dezbaterile pe care le-am purtat și le vom mai purta la alte partide consacrate, în cazul USR o să vă întreb și în ce măsură credeți că acest partid nou are capacitatea de a aduce la vot pe cei care, de regulă, nu votează, susținând că nu au ce alege între PSD și PNL. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra astăzi în direct. De asemenea, ar fi decent din partea dumneavoastră să precizați din capul locului dacă sunteți membru sau susținător al partidului USR sau al, lui, al unui alt partid. Bună ziua, Vasile! Alo, bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Mulțumesc pentru totul! Vreau să spun că sunt, am auzit de acest partid, eu sunt... În, de curând, nu de curând, sunt în politică, să zic așa, am pierdut în alegerile locale precedente, știu despre ce este vorba în mare, așa, în politicul românesc. Sunteți în politică cred... la ce partid? Nu are importanță, nu vreau să spun, nu cred că are vreo importanță în discuția noastră. Ideea este că vreau să mă refer la tema dumneavoastră leg în legătură cu sr -ul. Avem două mari probleme în societate. Pe de o parte, în categoria alegătorilor, alegătorii nu știu ce să aleagă și nu știu cum să aleagă, asta datorită mai multor factori. Lucrul ăsta se va schimba doar în timp, pentru că avem o categorie de alegători foarte în vârstă, care merg nostalgic cu un singur partid și alte, în fine, alte categorii care nu știu să aleagă, dar trecem peste asta. Pe de altă parte, în zona politică, stăm foarte, foarte prost. Ar trebui să o spun. Cele două sunt legate, Vasile, dacă îmi dați o voie. Adică dumneavoastră puneți pe seama nostalgiilor voturile către partidele tradiționale. Aș zice că oamenii general votează pentru interesul lor și asta este firesc. Așa. Faptul că n-am avut niște partide care să marcheze așa o bună guvernare, na, a dezamăgit foarte multă lume. Exact, de de exact. regulă la parlamentare, să știți, participă mai puțin de jumătate dintre cetățenii românii cu drept de vot. Este, este foarte adevărat și lucrul ăsta. Ar fi foarte bine să apară nu neapărat partide de noi ar trebui oameni noi și partii de noi, ceea ce este foarte greu. Am discutat săptămâna trecută de la Eași despre asta. În momentul de față, prevederea cu, 100, cu 1% din, uh, uh, din numărul de uh, votanți semnături uh, împiedică intrarea unor partii de noi despre USR, dacă vreți să ne spuneți ceva, Vasile. Ce să vă spun? Știu, cunosc partidul, impresia bună pe care au făcut-o cei doi inițiatori acestui partid mi-a plăcut, mi-a părut rău la un moment dat că au pierdut la muchii de cuțit. Nu mi-a părut rău în final pentru că să zicem, a câștigat până la urmă cine trebuia. Într-o situație asemănătoare am fost și eu. Deci Ideea, și vreau să concluzionez, dacă un partid nou ar veni cu forțe noi încât să mobilizeze, așa cum spuneați și dumneavoastră, pe cei care nu vin și nu participă la alegeri, că aici se pierde foarte, foarte mult, deci electoratul care nu vine și se, și se merge cu care o anumită... Care nu se regăsește în oferta politică tradițională. Exact, exact, dar vin aceiași oameni care votează același partid de ani de zile și vin, eu trebuie să mă duc la vot. La ei există o conștiință exagerată, chiar aș vrea să spun, sau poftim, nu exagerată, o conștiință normală. În schimb, avem o categorie de alegători care tratează cu totală indiferență și începând de aici încolo se pierde. Deci. Teoretic, lumea ar trebui să iese la vot, să analizeze acest factor, această uh, problemă, să o analizeze serios, pentru că după aia urmează patru ani în care, după cum vedeți... Ați expus niște chestiuni foarte teoretice, cred că suntem cu toții de acord, dar această emisiune e mai mult decât apa sfințită, v-am zis. Adică este... ați evitat răspunsul la întrebarea dacă USR-ul este un astfel de partid sau nu? Este un astfel de partid. Vreau să fiu un membru unui alt partid, să înțeleg. Un, unui alt partid, dar vă spun și ceea ce se întâmplă. După ce intră în jocul politic, se asociază, se aliază, se duce în stânga și în dreapta și, din păcate, fiindcă zona politică în România și nu numai în România, bănuiesc că peste tot este așa, este așa cum este. Deci, când ajunge acolo, chiar dacă la început se pleacă cu o idee bună, cu idei sănătoase și vor să facă ceva, când se ajunge sus, când se ajunge acolo, când urmează să se facă tot felul de combinații, lucrurile încep să se. Schimbe. Lumea începe să se Este, adapte. este opinia dumneavoastră și o respect. Este până la urmă normal să fiți sceptic atâta vreme cât n-aveți special ceva să vă bazați. Ce spuneți, Daniel? Bună ziua! Bună ziua, Moise! De la început vreau să fac o singură precizare că eu l-am votat acum 8 ani, cred, când a fost prezidentul Scrutin de București, cu Ordan, Probabil l-au într-o fie unul, unul dintre Care l-a votat Pe Din ce știu, eu n-a candidat decât în 2012 Nu știu dacă în 2008 a candidat ba, Da, mai candidat o dată, Cu siguranță, nu doar în, La localele astea de acum Păi, alea de dinainte au fost în 2012 Noi suntem acum în 2016 Da, a fost, uh, confundam eu niște date da, La celelalte din unde el a obținut puțin, a, a luat 6% a fost... la, În 2012 a luat a 6% din votări de -a, prinde, de a prinde locul de consider Așa eu am încredere în el ca persoană, am avut încredere și în echipa pe care a format-o pentru București Și sper ca echipa pe care o formează pentru România să facă, să, în primul rând să aibă oportunitatea, de a, să aibă posibilitatea să participe la alegeri Pentru că se pare că încă n-au numărul de semnături. Da e un lucru regretabil dacă nu vor putea să Daniel a spus că aveți încredere în echipă nați a adus un alt argument în favoarea USR. -ul. Care e echipa asta? Spuneți-ne și no patru nume. Păi, cei mai vizibili sunt cei care au candidat la Fondul. și Clotilde Ok, mai spuneți că doi. A, și nu mai sunt câțiva de la asociația pentru ia sau cum se o chemă, Uh, nu știu după nume E vorba de echipa pe care am încredere că a creat-o Deci dumneavoastră susținător, simpatizant din 2012 N-ați no, putea no, să no, ne spuneți încă no, no. un nume pe lângă Nicușo Ordan și Clotil Darman? Uh, din păcate nu Din păcate nu pentru că Nici nu sunt așa de vizibil Deveni la ce zice mai devreme Ca să fie vizibil a trebuit să apară mult pe la televizor Să apară mai pe la radio Destul de greu pentru ei Din moment ce fonduri nu prea -o. Bine. De bază, în ce mă, primesc de la simpatizanți și membri. Lăsați că n-au primit puțin, s-a dovedit că la alegerile dinainte au reușit să facă un crowdfunding sănătos. 0372069599. Ionatan, bună ziua. Bună ziua. Ionatan, Jonathan. Cum e? Da, Ionatan. O, Camerele, române, da. Da. <laughs> da. Da, da, da. Ați <laughs> zice Exact, exact, okay. Rom românesc, E chiar de la Daci cred da. <laughs> ok, mă ascultăm da. Uh, da, am auzit de USR uh, Și chiar dacă sunt în București Și în zona Bucureștiului La alegerile locale N-am am -am, -am putut să votez cu USB Că era doar în București, clar uh -huh. Eu fiind în Ilfov Aș fi votat cu USB-ul și Niful, ul dacă erau De ce? Acum, uh, pentru că um, Nu N-am de, de partidele tradiționale în care, indiferent dacă sunt câțiva oameni buni, multul partidului și deciziile luate la nivel central primează. Cât, atâte... cât de mult v-a sătura de partidele tradiționale? Atât de mult încât vățesc. Acum patru ani, dacă mă țineți minte, așa? a fost partidul lui Mihai Neamțu. Partidul noua Republică, parcă. Așa. Am fost așa, bai, parcă era, el fiind de dreapta, parcă mă atrage, dar... Nici nu, nu am vrut să mă duc să mă înscriu Deci în 2012 oamenține. ați votat în 2012? În 2012 am votat, da Am votat Cu de, de a făcut atunci Cu mereu, dacă că, nu mă înșel Exact, cu, a, mereu, cu mereu, da Am votat în 2012 eram pe în, sectorul, în sectorul 3 Între timp am montat în fond, Dar acum, eu cred că asta, aceasta este singura variantă Care noi mai avem Pentru că ei sunt, așa cum am spus Sunt, sunt printre singurii care poată să, poa să prindă pragul de 180.000 de semnături. La limite, chiar. Și, da, într-adevăr, nu știm prea multe nume. Mai este domnul Octavian de la sectorul 6, un consilier. Sunt oameni care nu sunt. cum să spun, parcă rezonează mai mult cu tehnocrații Dar e o chestie bună asta că. A, rezonează cu tehnocrații. Deci, dumneavoastră, văd ce să-i votească ca anunțat că îl simt pe de fapt. Nu are nicio legătură cu asta. Absolut nicio legătură. Nici legătură cu asta. Eu, din câte am văzut, oamenii aceștia. Sunt profesioniști pe meseria lor. Doctori, ingineri, arhitecți. Și asta garantează că nu garantează, politică... Nu, nu garantează, nu garantează, dar este altceva. Ok, A, ați adus câteva altceva. argumente, trebuie să recunosc acest lucru. Vă mulțumesc, mulțumesc. pentru telefon, Ionatan. 0372069599, dezbatem astăzi Uniunea salvați România sau USR. Ați auzit de ei cum vi se par, ce aveți să le reproșați? În ce măsură credeți că vor... Reușit să convingă oameni care nu mai vor să vină la vot Pentru că n-au avut până acum alternativă să vină să voteze pentru ei Julien, bună ziua Alo, bună ziua În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiunea de astăzi Sunt simpatizant, nu sunt membru USR, sunt simpatizant, sunt unul dintre mulții care pe Facebook s-au mobilizat Și au descărcat lista aceea pentru a putea strânge cât mai multe semnături. În primul rând, m-a determinat pentru că am observat activitatea lor la primaria capitalei, la consiliile locale, fiind pentru prima dată un partid care înregistrează ședințele de consilii locale și transparența pe care o oferă în nouă celor care credem în ei, de exemplu, acum câteva zile era un proiect la... Primăria capitalei cu acele wc care costau 200 de milioane de lei. Ei le-au făcut publice, le-au pus în dezbatere publică și asta m-a apreciat foarte mult. Mai mult chiar au zis că, exact. domnule, ia uite cum încearcă să fure doamna Firea. După... Exact. Acum, sincer să vă spun, eu nu sunt convins că acolo Firea a zis că a fost o eroare materială, s-a pus un zero în plus. Eu nu a, sunt convins da, că deci de data asta au... chiar n-a fost o eroare materială, adică cine a în la pușcărie greșeală... ajunge la pușcărie. Nu știu cum da, da, da, da. Dar era o greșeală nevoită, oare? Bine, nu știu să vă spun. Sigur, următoarea întrebare da. e de ce a greșit în plus și n a greșit în minus cu un zero. Da, da. da asta se poate... Nu mai ești știu răspuns. O înțelegeți. Asta este efectul clasei politice și acum vreau să vă spun de ce aș participa la vot pentru că, vă spun, foarte puțin am fost anii trecuți și eu sunt paximetrist sunt taxi în Sibiu. Așa. Și uh, am contact în la mine taxi se discută absolut orice, de la politică, la vreme, la sănătate, așa. la orice. Și am întâlnit o Aveți un fel de, de aveți un fel de emisiunea Sibiu în direct, cum e România în direct, doar că la dvs. în taxi, oamenii vorbesc despre diferite lucruri. Da, exact, bravo. Ok. Așa. Exact. O botanică, da, care de o bătrânică de 70 de ani Care nu discutam politică Discutam despre caracterul oamenilor Care s-a schimbat după 90 încoace Și eu încercam să găsesc motive Să îi spun oare Din cauza educației Care o ca sau din cauza lipsurilor banilor Și s-a uitat la mine așa cu blândețe Și mi-a zis nu din, din cauza clasei politice Pentru că ne-a schimbat Total caracterul nostru De după 90 Foarte discutabil să știți a, îmi... Și mi-a dat un exemplu, pentru că și eu eram contradictorul cu ce legătură are clasa politică, cu, cu, cu până la urmă caracterul nostru care ne facem zi cu zi, eu, eu știu, acasă, în șapte ani. Și, și îmi spune, a, o să vă dau un exemplu, îmi zice, tine, îți dau un exemplu. A, tu ai lucrat 20 de ani la libertatea pe vremea lui Ceaușescu, da? Și a venit Revoluția... La ce libertate pe vremea lui Ceaușescu? Libertatea este o întreprindere aici în Sibiu deci, okay. că, Să zic tractorul Brașov okay. Unul am mai cunoscut Da, Așa. ai lucrat la tractorul Brașov 20 de ani pe vremea lui Ceaușescu Și Vine revoluția S-au distrus toate, toată Industria, sănătate, economie Învățământ, absolut Totul după 95, da? Așa. Uh, și îți spune Tu ai lucrat 20 de ani Și îți vine nou proprietar al tractorului Brașov și zice de mâine 20% dintre angajați rămân acasă. Tu ce faci? Îți cauza altă parte. Dar eu vă dau dreptate. Nu, nu, nu. Vă mă scuzați. Și zic nu știu. Și îmi spune eu ce faci îl vei vorbi de rău pe colegul tău cu care ai lucrat 20 de ani, cu care ai făcut rebelioane împreună, cu care ai fost la grătare împreună, îl vei vorbi de rău să rămână el acasă, să nu te lase pe tine. Asta ne-a influențat pe noi foarte mult. Așa este, uh, dar pe de altă politică. parte, Julien, eu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră, dar în același timp aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că poate genul acela de întrecere socialistă, falsă întrecere de fapt, uh, ne-a împiedicat să mai progresăm și că, eu știu, concurența asta, care, da, te poate face la un dat să-l urăști pe celul cu care ai făcut revelioane pentru că el a, rămas, iar tu ai rămas fără, el a rămas la slujbă iar tu ai rămas fără slujbă, um, nu știu, poate, poate asta este cea care ne duce înainte ca oameni. Sigur, nu trebuie să fie neapărat niște sentimente atât de urâte, dar lipsa unei educații, în sensul ăsta, ne-a adus la somnolența aia din perioada comunistă. Oricum foarte interesantă experiență și dialogul pentru care vă mulțumesc că ne l-ați relatat. 0372069599. Ne întoarcem la dezbaterea despre Uniunea Salvați România. Bună ziua, Alex! Bună ziua! Ne ascultăm. Bună. Da, am văzut Uniunea Salvați România, îi văd pe Facebook zilnic, sunt foarte activ pe, platforme, pe platformele online. Din păcate, noi vedem la televizor și în ziare, sau Așa. mult mai puțin. Da, dumneavoastră că stați la televizor, Alex, că după voce sunteți, aveți 30 de ani maxim. Da, stau destul de mă, puțin, dar mă uit, citesc în, tot timpul presa online și așa mai parte. Și, taponala, și atunci diare. de ce vă plângeți că nu sunt la televizor? Nu sunt la televizor pentru că televiziunile de știri au niște dealuri de afaceri cu partidele aha, tradiționale. Asta este aha. evident, cred, pentru toată lumea. Chiar acum văd pe Facebook zilnic cum o uh, practică, încearcă să facă partea, să rezolve partea cu semnături uh, și cred că nu cred că explicat prea mult uh, partea asta de practic fiecare om din țara asta poate să dea semnături la toate partidele politice Uh, semnătura pe lista respectivă nu presupune automat și vot că trebuie să salvați România deci ei se pot gândi deci asta că se explicat mai A explicat Petreanu la radio chestia asta de am obosit eu da. întrebarea și dezbaterea de astăzi este de ce sunteți noastră fanul USR? Senfa nu se red din cauza că și aș vrea să-și păstreze neutralitatea față de partidele politice. Am observat că chiar nu au un uh, program complet cap-coadă. E și foarte greu în câteva luni probabil să facă un, un uh, program cap-coadă. În schimb, um, um, îmi place foarte mult orientarea spre cheltuirea banului public. Și aici chiar vedem la București că se întâmplă ceva și dacă s-ar transpune la nivel național ar fi... Îmi dați voi uh, să vă încurc puțin? Sau... dați voi, da. Alex, să vă încurc puțin? Da. A da, fost o dezbatere la sectorul 1, de exemplu, când primarul a venit și a zis dăm 10 milioane pentru cantera la mântuirii neamului, da, iar da. USR-ul a zis nu 10, ci 2 milioane. Mie mi s-a părut asta o soluție scăldată din partea lor. A venit în principal nu cu 2 milioane, a pus probabil la îndoială inclusiv de unde a ajuns să ia la 10 milioane, adică primarul sectorului 1 de unde a ajuns la suma asta de 10 milioane. Și a, a, a, chiar, cred că asta a fost chiar primul lucru cu care și în față USR-ul, cu banii care au fost că... Întrebarea fost mea asta. pentru dumneavoastră este dacă uh, sunteți siguri că acest gen de reacție nu de fapt demonstrează că sunt la fel ca și ceilalți, încercând să nu supere pe nimeni și fără să-și urmeze niște principii mai clare? Eu sunt tot convins că eu au, au cerut o analiză de unde a ajuns primăria la sector, 1 și chiar a cerut o dezbatere publică, din câte țin minte. N-am auzit de varianta că au venit cu o sumă alternativă de 2 milioane. Alex, <laughs> Alex mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Ce de credeți că ar trebui să facă acest partid pentru a câștiga mai multe voturi? Pentru a-i convinge uh, un electorat să vină să voteze? Păi probabil la alegerile astea nu prea mai au ce să facă. Eu cred că dacă o să ajungă ca și partid parlamentar, ei o să demonstreze de prin fapte, tocmai de asta, se și vede că lumea nu-i cunoaște. Nici eu nu-i cunosc ca nume, cine participă efectiv ca și consiliere să așa mai departe, dar îi văd că sunt foarte activ și încearcă să se să preocupe de cheltuirea banului public. Hai. Practic, cheltuirea banului public are impact direct în viața noastră. Okay. Uh... Alex, vă mulțumesc pentru telefon, de deci speranța alegerile următoare cum ar veni. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! scuze, Alex, a trebuit să scurtez discuția cu dumneavoastră pentru că se auzea din ce în ce mai rău. 0372069599 Dan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu am. În primul rând, nu simpatizez cu OSF dintr-un singur motiv. Nu văd transparența asta de care tot vorbesc partidele noi. Uh -huh. Uh -huh. Se știe și la USB, cum spuneai și tu, a fost o campanie destul de agresivă care cred că a costat ceva, ceva bani, care... Ba nu, nu, iertați-mă, eu n-am spus așa ceva. Din contră, la USB, deci la campania pe București, au fost cel, chiar au fost deschiși la chestiunea asta, adică au publicat listele cu cât au cheltuit și de la cine au venit bani, ceea ce alții n-au mai făcut. Ok, și eu am zis că nu le-au lipsit banii. Toate... Eu am zis că nu le-au lipsit banii. La București, asta am zis eu, nu altceva. Uh -huh. Și uh, pentru campania asta, că totuși, ca să face o campanie atât agresivă, e nevoie de, de finanțe. Depinde de ce înțelegi prin agresivă. Conturile de Facebook sunt gratuite, să știți. Uh, da. Dar? Totuși nu... Uh... Cred că ar trebui, ar trebui să aibă transparența asta de care vorbesc toți. U, și Constând în asta, ce transparența că, mai exact, Da. Păi, uite, au, programul, au afișat programul, dar în afară de Cotilde și Nicușor, nu știu nicio pe altcineva, un alt nume să-ți să spun pentru da. asta programul ar, a, a, Credeți că are legătură cu transparența? Poate nu au alți oameni de arătat în momentul de față, poate așteaptă să vină tehnocrația odată, habar n-am. Cred, cred că are și uh, legătură cu transparența. Vreți să fiți un pic mai explicit? Pentru, pentru că partizele, până urmă, sunt Sau de aude cu trăloper, din păcate. Cred că Dan era genul acela de persoană care crede că soro și e omul rău ce scoate berea din frigider ca să se încălzească. Da, ai evitat să spună chestiunea asta Vorbiți deschis, până la urmă România în direct este emisiunea dumneavoastră Cornel, bună ziua Bună ziua Asta, Cornel, vreau doar să spun că gluma pe care tocmai am zis-o mai devreme vreme din Times New Roman Ca să nu mă acuze cineva de plagiat Poftiți, Cornel Ok, eu sunt membru USR Și aș vrea să vă spun că în partea nostru uh, Sunt destui oameni de valoare, dar pe care lumea nu-i cunoaște Spuneți-i dumneavoastră dacă tot ați, ați prins linie Așa Câteva nume de doamna Antoneta Bugner este foarte implicată și organizează de foarte mult timp campanii de donare de sânge la nivel de București, nu numai. Okay. Deci, eu la un moment dat am vrut să donez sânge. Gata, -a, ați spus un nume, mai spuneți a... încă unul. Este un băiat, Alina Arsul se numește, care este consilier general acum și a, a, și-a sacrificat foarte mult din timpul lui pentru cazuri sociale. El este de meserie asistență socială a fost angajat la Direcția de Asistență Socială, dar a fost uh, dintre aceia care chiar s-a implicat foarte mult timp cu cazuri... Uh, cum le zice... Bine, ok. Treceți la următorul. Da. Hai să vedem cât vă ține. <laughs> nu sunt chiar atât de mult într-adevăr. Deci ne-a spus încă doi, în afară de Nicușor că... și Clotil, iar dumneavoastră să ziceți da. că sunteți membru USR. Da. Păi mai sunt, pot să vă zic, Costin Dumitru, care este arhitect și este și jurist și care și el a făcut în tinelețe voluntariat înțeles. pentru cazuri de cancer și așa mai departe. Am înțeles. Cornel, pentru că dumneavoastră da. sunteți membru USR și a spus asta din capul locului, o să vă întreb în felul următor. În ce măsură credeți că dumneavoastră USR-ul veți reuși să-i convingeți pe cei care sunt scârbiți de politică și care în ultimele cicluri electorale n-au mai mers la vot să vină de data asta? Că, iată, e ceva nou. Deci dacă uh, problema noastră cea mai mare este... Să ajungă mesajul nostru la ei Am văzut asta și în campania de strângere de semnături Care e mesajul? Dacă... Mesajul este că da. noi suntem oameni Noi suntem a... altfel, nu? Noi suntem, alții. Păi, ne suntem alții păi da, dar vedeți că și pesediștii zic că sunt alții decât peneliștii Peneliștii zic că sunt alții decât pesediștii De fiecare dată când unii sunt la putere Vin alții care zic noi suntem alții Deci mesajul dumneavoastră, un alt, alt mesaj decât noi suntem altfel Sau noi suntem alții, mai aveți vreun mesaj? Clar? Mesajul nostru este că noi vrem să facem astfel de politică. Am Hai. început cu transparența și ne bazăm pe ea Așa. și în continuare ne bazăm și pe dezbateri publice cât mai mult. Tocmai de aceea programul nostru este în dezbatere publică acum. Și nu este perfect. Nu că n-ați fi, fi avut idei. Ci... Corect. Pentru că ați fi avut idei, dar ați vrea să zică și lumea ce părere are. Exact, exact, exact. Cât mai multe opinii, cu atât mai bine. Ziceți. Mai vom... Da, categoric. Ui. Ok. E punctul noastră de vedere. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Radu, bună ziua! Vă salut! Domnul Iuguran, am auzit la antevărbitorii lumea noastră vorbindu-se și despre persoane cunoscute și despre ce ar face fiecare dacă ar să participe la alegeri în primul rând dacă vreau această problemă a semnăturilor. Aha. Personal, pentru următoarea opinie, ei care au făcut politică până acum în România și au fost în Parlament, poate la guvernare, și au dat măsura în capacității lor. De urmare, nu mai ce se caută în politică. Nu mai vorbim despre probleme, dosare penale, cu toate cele. Cine zice asta? Uh, cum cine zice? Alegătorul, simplu. Alegătorul de mine, zice treaba asta. Sunteți genul acela de alegător <laughs> care n-a mai fost la alegeri? Cine ar trebui să zică? Cine ar trebui să zică? <laughs> da. Vă întreb ce fel de alegător sunteți dumneavoastră? Iată, o să vă spun ce fel de alegător sunt. Sunt unul dintre cei care au dat semnătura pentru usare. Așa. Nu, vă întreb de în 2012 pe cine ați votat. A, eu am votat ca prostul din 90 încoace pnl care Aha. a făcut tot ce a stat în putere să mă dezamăgească. astea mai membran pnl -ul? Nu. Cu excepția alegerilor locale când am votat în independent anul acesta. Mai rest am votat cu PNL-ul care a făcut tot ce a putut... Să mă Culminând -o -o. cu ceasul cu. Ok, cu deci sunteți genul de cetățean PNL. de dreapta Ce vârstă aveți, uh, 45 45 de mulți exact. înainte Genul de persoană activă bănuiesc da? 45 da, de ani da. Alegător de dreapta Care nu mai votează PNL-ul Și l-a convins USR-ul Întrebarea uh. e de ce V-a convins uh. Uh, trebuie, trebuie schimbat topica în ce privește în modul a ce face politică. Suntem cu toții de acord cu asta. A lumea în strada acum, și a zis, vrem altceva. Între timp, din altceva ăsta am ales, am zis eu cu un exemplu, Cioloș, care a fost prim-ministru oarecum mai vizibil, da? Dar de unde a strasul noastră concluzia da. că USR-ul este altceva? Uh, pentru mine, toți cei, tot cei care nu au mai făcut politică anterior sunt altceva. Uh, deci De, de fapt, un nu, vot împotrivă. Nu doar, nu doar, nu doar usr ci chiar și PNR-ul despre care nu te-a vorbit, am observat. PNC? PNR. Partidul, Partidul noua România. România. Da, da să da. știți că mă calcă pe PNR... Ok, deci probabil că o să vorbesc la un moment dat, dar în momentul în care ei mă bombardează cu mesaje și la această emisiune și pe site-ul Bizidei, Deja asta e dovadă dovadă, nu știu cum să vă spun, de bună creștere. Am făcut adică... o observație, am făcut observații citind, apropo, de ceală și noastră pe... pe... Să vorbesc despre da. Partidul Nou a României în momentul de... în care o să treacă de asta, cu 180.000 de semnături, că altfel nu bat joc de timpul ascultătorilor. Mai avem alegeri și în 2020, sper să fiu fiecare... tot aici, de ce nu? care are criteriile sale, dar nu despre asta vorbim acum, și despre USR. Așa. Ziceam, că, ziceam că usr încearcă să, fie, să facă dovada că are niște oameni care nu sunt implicați în niciun fel de jonglerie din această economico-financiară, pe care au făcut-o până acum care sunt ea? Deci problema cu USR-ul este că avem doi oameni cunoscuți, Clotil Darman și de da, cât da, cunosc, sunt și cele Ordan, două da. persoane sunt, sunt cele două persoane cunoscute, dar nu cred că asta este un criteriu eliminatoriu pentru ei, pentru că ce înseamnă că nu ești cunoscut? În fond, cei care sunt acum în Parlament, a putea să vă dau un nume. Așa, așa, așa. Mergeți cu ideea mai departe fost cunoscuți înainte, nu au fost cunoscuți De fapt, mie de mi se cunoscuți. pare că o Radu, mi se pare că dumneavoastră Puneți problema un pic altfel În sensul că dacă nu sunt cunoscuți E de bine că ai cunoscuți Au dezamăgit uh, dacă, dacă nu sunt cunoscuți Nu e neapărat de rău Bine, <gânt> prost, vă mulțumesc să, pentru telefon 0372069599 Daniel, bună ziua Bună ziua vă Bună ziua, Daniel Sunt din Arad am adunat și adun semnături pentru USR Și De unde am plecat eu Să intru în povestea asta Dezamăgit ca și majoritatea oamenilor Faptul că oamenii ăștia pleacă Din activitatea civică Mie îmi dă un gram de Aș numi o speranță Așa au plecat și legionarii, să știți Mare atenție Sunt de acord Am fost întrebat Oare tu crezi în chestia asta? Și am spus, mai am speranță Dacă și speranța o pierdem Suntem niște oameni, niște oameni ratați. Am, am, am activitate civică de vreo 20 de ani Lucrez ca voluntar la fundație RC Speranță Copilor cu da. Cunosc uh, sunt un om activ Sunt un om care muncesc Sunt lucruri pe care le fac pe lângă, pe lângă uh, slujba mea Și sunt lucruri care pleacă din suflet Nu le pot face că uh, trebuie să fac și eu ceva pleacă din suflet. Nu am mai făcut politică, am terminat științe politice, nu am făcut grabă de politică. Adunând semnături, m-am întâlnit cu o doamnă, cu o fetiță, în care vă spun sincer, mi-au venit să plâng. Și îi spun, doamnă, ce facem cu copiii ăștia? Nu și eu am două acasă și unul pe drum. Zic, ce facem cu copiii? Zice, o să fac 18 și o să plece din țară. Doamnă, o să plângeți în spatele trenului când o să plece din țară. Da, dar asta... Lucrul ăsta, nu vreau să-l văd. Să văd copiii mei plecați din țară, mi se rupe inima numai când mă gândesc pentru aia. Și pentru asta aceasta... va dezarma pe dumneavoastră să intrați în politică, am înțeles corect? A, a, e mult spus să intru în politică, să încerc să fac ceva pentru viitorul copiilor mei. Calitatea mea de pensionar mă sperie, dar să treacă, mă scalbătrân și zbun de lucru, a, nu mă, o trec peste, dar viitorul copiilor mei, siguranța lor, sistemul medical în care ei vor trăi, a, a, modul în care vor fi protejați, ne dau oamenii în cap pe stradă. Sunt lucruri pe care cumva trebuie să le schimbăm. Trebuie să Bine. dăm... Daniel, am o un... întrebare pentru noastră. E o întrebare test pentru un posibil viitor politician. Vă rog, numiți un singur lucru, cel mai important, pentru care ne pleacă copiii din țară. Pentru... Uh... Cred că pleacă primul rând de la cultura pe care noi, o, noi o, o dăm. Le spun oamenilor cu care stau de vorbă, mi se pare un pic uh, tristă uh, modul românesc de a gândi, ne asumăm toate drepturile și nu ne asumăm responsabilitatea. Spuneți de... că ne pleacă copiii din țară pentru că noi îi educăm, îi setăm prin educația nu, pe care le-o dăm să plece din țară. Și, și lucrul ăsta. Ne îi, îi bombardăm pe copiii noștri cu, cu emisiuni de 2 lei da. În care, în care Am înțeles, Daniel, este... ascultați-mă, asta cu televiziunea, Bun, da. Da, vă mulțumesc pentru telefon în primul rând, asta cu televiziunea unde se întâmplă, într-adevăr, sunt niște lucruri mizerabile la televizor, suntem cu toții de acord, dar asta în România, să știți, mai este mai, mai, des mai e doar problema pensionarilor decât a altor generații. Ne pleacă oamenii tineri, iar eu cred, bine, nu există un răspuns corect, dar din punctul meu de vedere, cel mai corect răspuns la această întrebare, de ce pleacă tinerii, în special din România, este pentru că nu au slujbe bune De aia mi se pare mie că pleacă Nu că se enervează de ce văd la televizor Dar e punctul de de vedere și îl respect 0372069599 Gabriel, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Sunt un, unul dintre Mulți sceptici Poate care mai credem în, în niciunul dintre partide Sunt apolitic, nu sunt membru niciunui partid Uniunea a România poate deveni la un moment dat o alternativă. Eu personal Dar nu Acum nu e. Dacă mă întrebați pe mine, la momentul ăsta mi se pare foarte un, o mișcare, habar n-am să-i spun, nu este încă partid, dar o mișcare foarte tânără, încă multă nesiguranță și poate lipsa faptului că nu și-asumă lucruri. Adică de fiecare dată ceri o dezbatere publică mai mai vine cineva cu o propunere bună, sau nu neapărat bună, mai cere o dezbatere publică. Așa. Lipsa acestei asumări nu ne arată că este un partid foarte, bun, sau mă rog, o mișcare sigură. Ar trebui mai multă siguranță. Apoi sunt uh, oameni, într-adevăr, necunoscuți în, în partid. Este păcat. Și asta e de bine sau e de rău? Ia atenție, ei, sunt, ei spun că sunt extrem de uh, exigenți când vine vorba cu uh, pe cine primesc și pe cine nu primesc în partid. Tocmai ca să nu se trezească, din punctul ăsta de vedere, înțeleg. Adică eu, dacă aș fi de la PSD sau de la PNL, aș trimite și eu vă câțiva băieți pe acolo doar ca să știu ce e înăuntru sau la un moment dat să pot să-i compromit. Sincer să fiu, de multe ori, cred că votez omul, nu neapărat partidul. Probabil. Că, și din, din punctul ăsta de vedere, cred că aici au un minus. Păi, de exemplu, să știți vreun politician în România care v-ar convinge și v aduce duce, gata, domnule, ăsta s-a dus la partidul ăsta și mă duc și votez partidul? Din contră. Ar fi câțiva. Da? Foarte puțin e adevărat. Ia, yeah, să auzim. Păi, spre exemplu, eu nu pot să spun că nu-l admir pe domnul Cioloș. Păi da, dar Are... nu e politician. Încă, cel puțin. Nu e politician, Cioloș. da, acord, nu este politician încă. Dar în cazul în care se va deveni politician, da, e unul pe care l-aș vota în cazul în care va deveni. Și mai sunt încă câțiva adevărat tehnocrați pe care i-aș vota. Deci până acum n-ați contrazis ipoteza lansată mai devreme, Gabriel, în această emisiune, că e mai bine să fii necunoscut decât cunoscut în politică în momentul de față, în România. Că toți cunoscuții au făcut numai belele. Păi da, dar scuzați-mă, domnul că când a intrat în... N-a intrat în, în politică, e adevărat, dar el a, el a venit ca o persoană cunoscută. Da, de, dar tot ca tehnocrat. Adică a fost ministru a da, acord. Și nu este singurul. Deci mai este Costin Orc, care vine dintr-o națională, așa, Sunt oameni cunoscuți, totuși. Okay. Oameni care au făcut deci... ceva în mediul privat, oameni care au făcut ceva și care, până la urmă, nu... Ne-au arătat că numai interesul propriu este... Bine, am înțeles ideea tremolo. dumneavoastră, Gabriel, dumneavoastră sunteți mai degrabă atașați de guvernul de tehnocrat de USR n-ați fost încă foarte convins, sau nu sunteți convins încă. Deci, până la urmă, o să le dați votul sau nu o să le dați votul? Că nu mi-e clar. Ca și alternativă, s-ar putea să le dau. Alternativă la ce? La PNL, bănuiesc alternativă la tot ce e pe viața politică românească. Vă mulțumesc pentru telefon. Valeriu, bună ziua! Valeriu? Da? Bună ziua! Uh, bună ziua, Moise! Uh, mă bucur să te aud din nou. Uh, pentru o scurtă concluzie îți aș spune că eu personal aș vota această nouă formațiune politică din trei motive. Unu, ca vot de blam pentru celelalte formațiuni politice. Uh, doi, pentru că este o perspectivă o speranță noi românii de multe ori ne agățăm de aceste perspective noi, de aceste speranțe și al treilea motiv pentru care eu l aș vota pe și îl voi vota pe Nicușon, Nicușordan este pentru că îl cunosc personal omul este o mândrie a României și a Făgărașului, am fost colegi de liceu, este unul dintre românii care și-a luat doctoratul pe bune și în, în străinătate la universități de prestigiu și care asta nu o să aflăm cu adevărat în momentul în care chiar va deveni important în țara asta, adică până atunci nu o să existe contestații Vedeți cum uh, Eu uh, pot să spun cunoscându că este un om absolut apreciat în străinitate la universitățile unde predă Și este un om necontestat în România, foarte important până la acest punct Ceea ce nu-l face calificat astăzi... să conducă nu știu, un minister sau o primărie sau ceva de felul ăsta dar eu nu știu dacă el chiar va vrea să conducă un minister. Poate să conducă un minister învățământului fără nicio problemă. Părerea mea. Depinde, depinde ce își propune. Îmi cer scuze, Valoriu, s-a terminat emisiunea. Îmi cer scuze și celor de la USR care cred că au aflat pe final acum că vorbim despre ei aici. Ceea ce arată, de asemenea, spune multe și despre capacitatea lor de organizare. În fond, este una, cred că e cea mai importantă emisiune de radio din punct de vedere al audienței, dar mă rog, e treaba lor. Au fost liniile nefiresc de goale la emisiunea de astăzi, și sigur asta vorbește și despre capacitatea USR de a, nu știu, de a ajunge la români, de a afla lumea despre ei. Așa cum v-am promis, vom continua această serie de dezbateri, nu neapărat mâine, ci în zilele următoare, până la începerea campaniei electorale. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct la Europa FM. o emisiune susținută de Banca Transilvania.